Harminc HÉT Nyolc órára hívtam a vendégeimet. Addigra összepakoltam, és kitakarítottam az egész kávézót. Feltöltöttem a készleteket, csatarendbe állítottam az összes színes és vidám bögrét, és behűtöttem az italokat. Büszkén álltam a lemenő napfényénél a kis üzletem közepén. Valójában le sem lehetett törölni a vigyort az arcomról. Gabi jött legkorábban, majd lacipék a két fiával, akik hoztak némi házi islert, persze azonnal megettem kettőt. Akkor esett le, hogy egész nap csak dolgoztam és rohangáltam, de elfelejtettem enni. Kicsit később beugrottak a szemben lévő étteremből, és a pincéria tulajdonosai személyesen hozta át a rendelést. Nem csodálom, bizonyára kifúrta az oldalukat, hogy miellett lett a kávézó. Igyekeztem minden kérdésre válaszolni, és serényen töltögettem újra a poharakat, de mitagadás, le sem vettem a szemem az ajtóról. Évát vártam a legjobban, de nem jött. Eljött azonban anya és apa, akik magukhoz képest eléggé jókedvű léptek be a kávézóba, és apámon, mintha még lelkesedés is látszott volna. Anyámról nem tudtam elmondani ugyanezt, de legalább bántó megjegyzései sem voltak. Alaposan megnézett mindent, aztán gratulált. Remélem teljesül az álmod, mondta inkább szomorúan, mint vidáman, én pedig igyekeztem nem kiborulni emiatt. Meg fog érte dolgozni, ugye, bogaram? Lépett oda apám és megölelt. A munkamorálodat egyértelműen otthonról hozott. Büszke vagyok rád. Köszönöm, apa, mondtam kicsit meghatódva. Bármikor szívesen látlak benneteket egy kávére vagy süteményre. Te csak ne jótékonykodj a kávéval, lépett oda Dani. Septében bemutattam a szüleimnek, és igyekeztem rájönni, mégis mi a fenét akar. Anya, apa, ő a belső építész. Hadarta meg gyorsan. Remélem büszkék a lányukra. Nagyon komolyan megtolta a munkát, nem semmi egy nő. Ez az ember miért is promóz engem a szüleimnek? És anyám miért is van ettől most olyan zavarban, hogy hol a padlót, hol a cipőjét bámulja? Közös munka volt, szóltam közbe. Dani is nagyon sokat dolgozott a berendezésen. Jól is sikerült, mondta apám. Akkor neked is gratulálok. Azzal kezet ráztak. Ezután Dani felém fordult, és rögtön vissza a szüleimhez. Nem lenne gond, ha erre bolnám Nórit egy pillanatra. Majd a választ meg sem várva, határozottan kézen fogott, és behúzott a pult mögé. A szüleim bólintottak. Te meg mit csinálsz? Megmentelek rossz kedvűiktől. <gül> Ők a szüleim, te majom! Vigyorogtam. Jó, most már tudom, de mindenki elég vidám, anyukád meg úgy néz ki, mint akinek szüksége lenne egy spanglira. Ez mondjuk elég találó kifejezés volt anyám tekintetében. Bár magában az is fantasztikus, hogy eljöttek. Nem vagytok jóban? Az enyhe kifejezés... Akkor vizek nekik pizzát, és odaülök hozzájuk még egy kicsit dicsérgetni téged, mondta angyali, vagy inkább ördögi vigyorral, aztán ott hagyott a pult mögött. Ami azt illeti tényleg felmart még egy tál pizzát, és leült a szüleim asztalához. <gül> Micsoda egy pimasz hapsi, önbizalma az van, meg kell hagyni. A kávézó szép lassan megtelt ismerősökkel, régi ügyfelekkel, barátokkal. Voltak, akik kint ültek le, a sétányhoz közel lévő teraszon, mások bent, és egy kisebb társaság a Balaton partján ő beszélgetve. Egyszerre végig futott rajta egyfajta ősi nyugalom. Valami megnyugvás, hogy tényleg, de tényleg jó lesz ez nekem. Jó lesz nekem itt. – Mosolyogsz, ez jó jel! – lépett a pult elé Gabi. – Minden rendben? – Majdnem minden. – Éva nem válaszolt? – Megráztam a fejem, nem hallottam felőle. El sem olvasta az üzenetemet. Zsuzsa anyám mellett ült, és elbűvölve hallgatta Danit, aki éppen valamelyik budapesti épület stukkóiról magyarázott nekik. Amikor elkaptal tekintetemet a szájával, ezeket a szavakat formálta. – Nagyon sajnálom! – gondolom arra utalt, hogy ő sem tudta ide csábítani Évát. – Semmi baj! – suktam vissza neki. – Ezek szerint nem hallgat az anyjára sem – mondta Gabi. – Hát, <gül> úgy tűnik. – Majd megbékél, ne aggódja miatt! – Ebben én nem voltam olyan biztos, de nem volt mit tenni. Az élet megy tovább. Reméltem, ha még próbálkozom, megenyhül a szíve, és megérti, hogy nem a rossz indulat, vagy az árulás vezérelt. Tudod, Gabi, valójában Évi indította el bennem az egész változást. Az ő bátorsága inspirált arra, hogy lépjek, és megvegyem ezt a kávézót, és most pont ő nincs itt. De hát ez van. Itt vannak mások, és nekik is nagyon örülök. Mondjuk neked a leginkább, de ez titok. Tettem a mutató a szám elé. Azért az sem olyan nagy baj, hogy Dani itt van. Úgy látom, elég jól elszórakoztatja a szüleidet. Valóban, elég fura, nem? Nekem tetszik ez a pasi. Kár, hogy elmegy. Igen, nagy kár. Egészen megszoktam már, hogy itt van, hiányozni fog, mondtam ki hangosan, ami a fejemben járt. A tekintetemmel megint visszataláltam Danihoz. Azon kaptam magam, hogy folyamatosan őt nézem és mosolygok. Amikor észrevette, mosolygott ő is. Olyan volt, mintha egy pillanatra megállt volna az idő. Csak néztük egymást. Ketten voltunk ezen a világon. Abban a pillanatban csak ketten voltunk. Vége a második résznek.